Allora bene, oggi approfittiamo della presenza di due compagni, un compagno e una compagna che vivono in Egitto per eh, riuscire a fare un approfondimento in quanto eh, durante eh, insomma, gli ultimi mesi avete eh, sicuramente notato il fatto che durante la trasmissione di silenzio assordante proviamo a fare degli aggiornamenti però eh, di settimana in settimana sulla situazione che eh, c'è eh, in Egitto. Eh, approfittando invece della loro presenza qua, insomma, ci permettiamo di addentrarci un po' di più partendo dal contesto, insomma, sempre attuale, cercando di dare degli elementi eh, e dei riferimenti anche rispetto eh, gli ultimi 5-6 anni di storia eh, nel paese. Intanto benvenuto Ciao a tutte e tutti. Sì, in effetti nella primavera del 2014 quando il presidente quando il presidente sì, si prese vinse le elezioni con oh, più del 90% di preferenze, se no se non sbaglio e eh, aveva promesso al al paese di risanarlo, di risanare l'economia e, e, e di appunto di di risanare l'economia. Invece abbiamo visto come eh, a distanza di 2 anni questo non è affatto accaduto, anzi mh, ci sono eh, per quanto riguarda il regime e soprattutto per quanto riguarda il, la figura del presidente Sisi in questo periodo in Egitto tira una brutta Eh, viste le soprattutto le condizioni economiche in cui si trova il il paese, perché in effetti da diverso tempo ormai c'è quella che viene chiamata dai giornali la crisi del dollaro e questo significa che da un bel po' di tempo l'inflazione alle stelle, mancano e scarseggiano e comunque sono sempre molto cari i beni di prima necessità, quindi il riso, quindi il grano quindi anche le medicine. Eh, tutto questo ha comportato in questi 2 anni, diciamo, una politica ehm soprattutto da parte del regime, naturalmente, una politica volta a, a, a ottenere dei prestiti, soprattutto da parte dei regimi del del Golfo e dell'Arabia Saudita. E qualche tempo fa, sempre quest'anno o durante l'ultima visita di Salman del del l'altro tiranno del re Salman di Arabia Saudita, il uh, è, è, si è saputo che in maniera del tutto unilaterale senza senza consultazione popolare, così come eh, pre presuppone la Costituzione egiziana, il presidente Sisi aveva regalato uh, due isole a dello dello tiranne Sanafir dello stretto di Aqaba eh, all'Arabia all Saudita. Eh, la cosa naturalmente ha creato mh, proteste di un po' da tutte le parti eh, ed è stata anche occasione perché gli attivisti e attiviste scendessero di nuovo in piazza e, e manifestassero da una parte il disappunto verso quest'atto unilaterale, dall'altra naturalmente il uh, il disappunto contro tutto il regime contro la repressione che c'è stato che c'è stata in questi anni. La cosa particolare inoltre da notare è che la cessione delle due isole è avvenuta eh, precedentemente all'incontro di Salman al Cairo e, e dopo aver naturalmente avvisato il uh, Israele che ha dato il uh, che ha consentito appunto la cessione e, e sempre per quanto riguarda Israele è da dire che da pochi giorni il ministro degli Esteri della del, uh, del e eh, si è recato in visita presso il Netanyahu, erano più o meno 10 anni che non succedeva qualcosa del genere e eh tra i vari accordi eh, c'è stato anche quello uh, naturalmente ancora una volta umiliante per l'Egitto di una collaborazione militare per uh, cercare di arginare la la guerra di cercare di frenare insomma la guerra che sta che da anni ormai si combatte che è almeno 2 anni da quando da almeno 3 anni da quando c'è stato il quello che possiamo definire un colpo di stato anche se non è esattamente così del del generale della loro generale al Cisi e eh, la guerra nel nord del Sinai che fino adesso ha causato più o meno più di 2000 morti eh, e naturalmente feriti, distruzioni e così via dicendo. Quindi nel 2016 eh, tra le cose da notare ci sono appunto la gestione da una parte la gestione dell'Arabia da all'Arabia Saudita di due isole e dall'altra eh, un eh, accordo per la collaborazione militare che c'era già stata sotto forma di servizi segreti e così via dicendo, ma questa volta è ufficiale cioè il fatto che Israele collabori eh, con oh, l'Egitto per ehm, cercare di limitare l'insurrezione che da 3 anni ehm, c'è nel nord nel nord del del Sinai. Ora, ehm per quanto riguarda invece i, i movimenti, diciamo, popolari, che è quello che più ci interessa, ehm è da dire che appunto il 2016 ha visto una ehm, a causa appunto della della gestione delle due isole, c'è stato un forte un una forte ripresa appunto dei movimenti eh, popolari di giovani attivisti e attiviste che sono riscese di nuovo per strada e hanno oh, con oh, slogan con oh, slogan che non si sentivano più da un sacco di tempo, cioè quello del uh, l'abbattimento del regime e quindi e la uh, le dimissioni del uh, del presidente del presidente sì, sì. Ehm per quanto riguarda le per quanto riguarda appunto queste proteste, la compagna forse è più informata di me. Eh sì, le allora le la prima La protesta grande che c'è stata appunto dopo la sezione delle due isole è, è stata il 15 aprile e è stata una manifestazione che si è svolta, un presidio che si è svolto sulle scale del sindacato dei giornalisti, il sindacato dei giornalisti è eh, lui eh, era perché non lo è più l'unico posto in cui eh, potevamo eh, manifestare comunque con eh, sempre e la possibilità di essere repressi o represse dalla dalla polizia o da quelli che vengono chiamati baltareia che sono appunto persone che vengono eh, assoldate da dal regime e e quindi il 15 aprile si è svolta per la prima volta dopo 2 anni di eh, buio totale eh, questa manifestazione che ha visto scendere per le strade più di 2000 eh, persone Diciamo che il regime eh, ha deciso o comunque la strategia che ha scelto è stata quella eh, di disperdere, di arrestare, quindi ci sono state centinaia e centinaia di identificazioni non solo al Cairo, ma anche eh, ad Alessandria, insomma, in tutti i governatorati a Mansura eh, che che ci sono in, in Egitto e eh, e quindi diciamo che il regime ha deciso di non ammazzare o decide di non ammazzare ultimamente quando si scende in piazza, ma eh, usa la strategia di identificare il più possibile tutte le persone che eh, lottano contro eh, la brutalità di eh, questo sistema. Il 15 aprile poi eh, la piazza ha eh, indetto un'altra manifestazione eh, il 25 per il 25 aprile, il 25 aprile era anche il giorno della la liberazione de, del Sinai e, e quindi legito in quel in quella giornata era totalmente militarizzato e eh, al Cairo si trovavano ovunque per le strade sia militari sia eh, tutte le, le forme di eh, polizia eh, possibili immaginabili in borghese, non in borghese, eh, ufficiali, eccetera e quindi eh, era praticamente era completamente blindato ed, ed era praticamente impossibile riuscire a raggiungere i luoghi eh, tra cui anche il sindacato dei giornalisti e eh, i luoghi dove di solito noi appunto protestiamo. Eh, quello che è successo appunto dal 15 aprile al 25 prima della manifestazione che poi non c'è stata, ma ci sono stati dei piccoli cortei spontanei e molto brevi eh, eh perché appunto la polizia era e l'esercito era ovunque e e venivano dispersi in in pochi minuti, anche lì ci sono stati centinaia e centinaia eh, di arresti e appunto nel periodo dal dal 15 al 25 eh, sono iniziate delle retate eh, pesantissime nei confronti di tutti e tutte quelle che eh, vengono riconosciute e identificate come opposizione eh, e eh, ci sono state tantissime eredate nelle case, ci sono state tantissime eredate per strada, nei bar e quindi eh, mo moltissime persone appunto sono poi eh, state portate nei commissariati, identificati, molti sono stati eh, rilasciati e rilasciate e eh, ma alcuni appunto e eh, hanno hanno appunto subito processo e ci sono almeno per adesso una eh, decina di compagni che hanno 3 eh, anni che stanno scontando la pena di 3 anni di carcere nonostante la corte eh, poi abbia deciso che eh, Tirana e Santa Fir eh, fossero appartenenti al territorio egiziano tra mh, le persone arrestate ci sono stati vabbè ci sono stati moltissimi mandati di di cattura e si parla appunto di eh, una cinquantina eh, di nomi che ancora non sono stati presi e tra cui appunto Melecadli che è un avvocato che si occupa eh, dei dei diritti umani e ha sempre fatto difesa, appunto, eh, di compagni e compagne che venivano arrestati durante tutti questi anni e eh, lui appunto aveva il mandato di di cattura e eh, è stato appunto arrestato e è stato portato eh, in carcere, ora si trova in isolamento da più eh, di eh, 70 giorni in eh, condizioni eh, pessime. Lui si trova appunto in eh, in isolamento e eh, non ha un materasso su cui dormire e eh, non eh, le cure mediche gli vengono negate e eh, sta in questa cella 2 m x 3 e gli è vietata l'ora d'aria, quindi praticamente lui esce soltanto quando ci sono le udienze e quindi diciamo che la situazione nelle carceri nel la situazione nelle carceri È sempre peggiora di giorno in giorno, abbiamo diversi compagni e compagne che che appunto si trovano all'interno delle carceri, eh, molti come per esempio eh, leader o quelli che loro chiamano leader di vari movimenti come il movimento 6 aprile, eh, più tre compagne e compagni sono appunto all'interno del carcere in condizioni eh, in condizioni pessime. Allora, prima <coughs> di eh, arrivare a passare anche a Rastegna, eh, tutti i dispositivi di cui il regime si è dotato per sedare le proteste e soprattutto limitare anche eh, la presenza nelle strade, se vogliamo un attimo ripercorrere eh, questi ultimi anni. Sì, ehm prima di tutto volevo volevo ricollegarmi con uh, con quello che diceva la compagna uh, sottolineando mh, due aspetti per quanto riguarda ancora una volta la gestione di delle due isole di Tirann e Sanafir. Ehm bisogna sottolineare una cosa perché appunto la, una corte amministrativa eh, del Cairo ha, ha dato ragione a quegli avvocati che adesso sono in carcere, tra cui anche Malek Adli, eh, per quanto riguarda appunto l'incostituzionalità della di della del passaggio appunto di queste due isole che sono territorio egiziano e che quindi avrebbero bisogno di altri modi per essere per di altre modalità, diciamo, per essere cedute. Ora, fatto particolarmente importante, secondo me, è che il governo egiziano ha fatto ricorso per poter vincere e ha fatto appello per poter vincere, quindi il governo egiziano, che in effetti non è nient'altro che eh, diciamo uno schiavo della della presidenza di Al-Sisi e dei militari è, è convinto di voler cedere una parte del territorio egiziano all'Arabia Saudita. Eh, quindi giusto per far vedere a che livello di i, che che poi rappresenta tutto sommato un una crisi interna al al regime perché parti stesse del del del regime, parti stesse dello stato egiziano non sono assolutamente d'accordo con con quello che è successo. Un'altra cosa che mi piaceva notare prima di passare di fare eh, un'analisi storica appunto della del questi ultimi 5 anni è che, come diceva sempre la compagnia, il cambiamento di eh, di strategia da parte del regime che eh, appena ha preso il governo ah, con noi il appena depodestata appunto il l'ex presidente Morsi ha cominciato a massacrare le persone per strada e eh, a sparare sulla folla e eh, le, eh, può essere letta come un'evoluzione all'interno della politica di repressione. In effetti il precedente il primo ministro degli interni che poi era anche ministro degli interni del presidente Morsi, per questo parliamo di di colpo di stato tra virgolette, visto che era lui stesso che l'ha nominato, e eh, ehm era eh, era un vero e proprio macellaio, cioè una persona che ordinava tranquillamente di reprimere nelle per le strade, ed ecco lui il quale eh, insieme naturalmente ai militari, insieme certamente alla presidenza, eh, organizzò il massacro di Raba e tutti i massacri che eh, che seguirono, compresa appunto la legge anti protesta del del 2014. Ora invece il eh, il 9 il il nuovo il ministro dell'interno invece è che viene direttamente dai servizi segreti, un un certo Abdel Raffar, chi interessa il nome, e appunto un, un ministro molto più uh, che viene appunto fuori dai servizi segreti, quindi spara poco e arresta di più, nel senso che abbiamo repressioni nei caffè, come diceva la compagnia, repressione a casa e così via e così via dicendo, quindi una cam un cambio di strategia della della repressione che secondo me è importante anche eh, evidenziare. Ora, eh, come dicevo prima, ehm, ripercorrendo un attimo la storia dell'Egitto in, in questi in questi 5 anni, eh, possiamo mm, mm, evidenziare del delle date più importanti. Naturalmente la rivoluzione del 25 gennaio che eh, non è poi, cioè eh, che formalmente il 25 gennaio quando invece ma eh, diciamo che è scoppiata evidentemente nel in maniera molto forte nel 29, quindi 4 giorni più tardi, eh poi la la caduta quindi del del presidente Mubarak e, e la la nomina del del presidente del um, Raiz del presidente del, del Consiglio delle Forze Armate Tantawi alla guida del paese, quindi la giunta militare che prende il potere al paese e del paese è cosa molto significativa l'abbandono da parte delle forze islamiste nello stesso tempo di Piazza Tahrir, quindi una frattura netta tra quella che era un'unione di intenti, la caduta appunto del regime che possiamo eh, riassumere nello slogan la caduta del regime e quindi una divisione tra forze islamiste che abbandonano la piazza e eh, popolo, diciamo, eh, egiziano allargato eh, che eh, continua appunto nella sua nel suo intento di i, modificare profondamente eh, il le istituzioni, il paese e il paese tutto più tardi um, altro altra data significativa sempre nel 2011 è il uh, il referendum del 19 marzo e qui ancora una volta possiamo evidenziare la frattura uh, netta tra un, un gruppo tra uh, gli atti attivismo, diciamo, egiziano e quello delle forze politiche in uh, incombute in unione con uh, lo SCF, il, il Consiglio Supremo delle Forze Armate che appoggiare appunto eh, un referendum costituzionale dove appunto da una parte si chiedeva alla popolazione di eh, riformare e di cambiare 5 articoli della Costituzione e dall'altra invece l'attivismo che eh, dicendo no eh, voleva appunto scrivere totalmente la Costituzione al uh, pochi giorni appunto dopo, un mese dopo eh, la la cacciata di Mubarak. Ora il referendum naturalmente venne vinto da uh, le forze eh, e controrivoluzionari tra cui vanno scritti vanno iscritti gli islamisti e fratelli musulmani e dunque questa frattura che si e, durerà per tutto il 2011 fino alle elezioni poi del uh, del um, di fine anno le elezioni parlamentari di fine anno che vennero vinte dai Fratelli Musulmani. Piccolo passaggio nel mese di ottobre e eh, gli scontri di di Muhammad, gli scontri di Muhammad Mahmud e eh, quando oh, appunto questa frattura tra il movi un movimento rivoluzionario da una parte e eh, i partiti islamisti dall'altro um, si si fece eh, si fece ancora più dura, scusate, eh, giustamente la compagnia dice nel mese di novembre una frattura, la, la frattura tra il movimento rivoluzionario e movimenti e i partiti islamisti e eh, eh, da una parte che erano allora alleati dal dell'esercito, dall'altra si fece ancora più grave e eh, laddove appunto oh, durante gli scontri di Muhammad uh, di Muhammad Mahmud eh, i compagni e le compagne vennero lasciati da soli a, a contrastare le forze dell'ordine, le polizie e e polizia e esercito più tardi poi gli scontri vennero si e, e si ripetnero anche nella nella sa strada adiacente a Midan e eh, sempre stiamo parlando della zona di Midan e Tahrir e anche lì i rivoluzionari, i compagni e le compagne si trovarono di fronte a polizia ed esercito e eh, pr praticamente da soli con le forze islamiste e i fratelli musulmani che allora dicevano che la polizia non sparava eh, proiettili veri, una frase che è storica anche se non sbaglio del del di quello che poi sarà il presidente il presidente Morsi O un suo simile shatter o qualcuno del genere. Ehm quindi i, le elezioni di fine anno naturalmente videro il trionfo delle forze islamiste, le uniche organizzate sul territorio, m possiamo sul territorio significa su tutto l'Egitto che naturalmente non riuscirono e eh, non uno stiamo parlando di un partito molto ricco con eh, molto radicato sul territorio che poteva godere di una rete di i, una rete di associazioni sul tutto il di cosiddetta beneficenza sul tutto il territorio, naturalmente l'appoggio anche delle moschee e così via dicendo. Quindi il trionfo, diciamo, era era scontato, anche per questo insistevano ad andare alle elezioni insieme ai fratelli all'esercito che evidentemente aveva un piano strategico ben determinato. Vinte le elezioni con la straga, con un partito islamista eh, che prese tantissimi voti, eh, il cosiddetto partito An-Nur, partito della luce, Hesbal Nur e arriviamo così eh, con un susseguirsi naturalmente di scontri, di manifestazioni eh, contro il regime dei Fratelli Musulmani, contro quello del dell'esercito, però con una grossa frattura laddove i compagni e le compagne ancora una volta si trovavano a combattere da soli sulle nelle strade del d'Egitto di tutto l'Egitto, naturalmente noi parliamo sempre del Cairo, spesso ma bisogna ricordare che queste manifestazioni un po' erano sono sempre state in tutto in tutto il paese. Nelle elezioni presidenziali del del 2000 e del 2012 sì, dal maggio 2012 vince il il candidato dei Fratelli Musulmani, Morsi e che naturalmente viene eletto con i voti dei Fratelli Musulmani e con tantissimi voti di persone che non erano assolutamente eh, che non aderivano sul né appoggiavano minimamente i Fratelli Musulmani, ma che vedevano in morsi rispetto al candidato del vecchio partito di Mubarak, eh, la Shafi, che vedevano una sorta di cambiamento rispetto appunto a un ritorno eh, a un ritorno alle origini. E per quanto riguarda l'anno del governo dei fratelli musulmani è un anno anche qui eh, pieno pieno di di violenza, pieno di manifestazioni contro i fratelli musulmani che sono delle vere e eh, come eh, è difficile dirlo in pochi in poco tempo, ma che si presentarono già dall'inizio, quindi stavamo parlando del febbraio del 2011 come una forza eh, controrivoluzionaria che appoggiava l'esercito e che veniva uh, strumentalizzata dall'esercito per evidentemente cercare di bloccare il processo il processo rivoluzionario, quindi il 2013 si presenta come un anno uh, di transizione in cui da una parte i fratelli musulmani cercavano di uh, mettere i propri uomini nei posti chiave del uh, dell'Egitto e cambiando cercando appunto di cambiare uh, di i vertici delle istituzioni e dall'altra l'esercito che è un, un vero e proprio boicottaggio del governo dei Fratelli Musulmani da parte del uh, dei dell'esercito che è del dei dei, dei grandi capitalisti d'Egitto e, e della polizia e così via dicendo che appunto eh, cercavano hanno di fatto boicottato le azioni del uh, del governo dei Fratelli Musulmani. Un terzo fronte dei Fratelli Musulmani, un terzo fronte sempre quello delle attiviste e degli attivisti della prima ora, che scesero nel, uh, nel che non abbandonarono mai diciamo Piazza Tahrir che vedevano nel uh, in tutt'e e due, appunto, come vedemmo nei militari e nei Fratelli Musulmani, due forze contro rivoluzionarie assolutamente alla pari da da battere, quindi da per per continuare il il processo rivoluzionario. Fatto sta che nel 2013 il, il durante il 2013 il uh, i Fratelli il l'esercito mise appunto un piano strategico per eh, certamente ben congeniato e non sappiamo se eh, questo sia sia stato il frutto soltanto dell'azione dell'esercito, a questo punto possiamo pensare che collaborarono anche forse eh, forse stranieri, servizi segreti stranieri, così via dicendo, per eh, depostare il presidente Morsi, quindi si organizza, si dà la sensazione che sia con eh, qualcosa che questo malcontento nasca dal popolo, effettivamente c'era, però venne ben strutturato e ben organizzato con oh, una grandissima manifestazione che vede milioni di persone scendere eh, in piazza e dall'altra parte un appoggio di e eh, qui stiamo parlando di un errore eh, madornale di de, delle forze eh, di opposizione legali, non degli attivisti e eh, di anche qualche attivista attivista e eh, di di qualche attivista che appunto non sapeva valutare bene la situazione, perché appunto, mentre il 30 giugno c'era la manifestazione di di per per contrastare appunto i Fratelli Musulmani per le che chiedevano le dimissioni del presidente Morsia, allo stesso tempo le strade del Cairo erano già occupate dai carri armati e dalle forze militari pronte a che diedero un ultimatum per le dimissioni e che appunto intervennero poi qualche giorno più tardi entrando nel palazzo presidenziale e elevando e il potere ai Fratelli Musulmani e eh, per dare la sensazione che si trattasse eh, di un un processo tutto sommato democratico, tutto sommato uscito dal popolo, non non prese la guida direttamente il presidente della del del Consiglio delle Forze Armate, cioè il presidente Sisi, ma il potere venne dato al presidente della Corte Costituzionale Adli Mansour che eh, governò il paese, governò, cioè che formalmente divenne il presidente della della Repubblica per un anno quando sappiamo benissimo che in effetti era un burattino nelle mani del uh, nelle mani del presidente Sisi. Una cosa importante da uh, uh, da dire è che tra le varie cose e mh, tra le variazioni di repressione la più grande certamente affirmata affi dal dal da Adel Mansour dal presidente Adel Mansour fu la legge anti protesta eh, che venne certamente suggerita dal eh, dal dalle forze di polizia dal loro dall'allora ministro Mohammad Ibrahim, se non sbaglio, è, è dal dall'esercito che appunto fecero una eh, emanarono una legge per bloccare ogni tentativo di protesta con anni e anni di carcere e allora la prima manifestazione eh, dove appunto questa legge fu applicata fu di fronte il 26 novembre e del 2013 dice la compagni 26 novembre del 2013 di fronte il uh, il Parlamento egiziano quando uh, tantissimi compagni e compagne vennero vennero arrestate ecco questo un po' per grosse uh, per linee i 5 anni di storia di storia dell'Egitto contemporaneo diciamo. Sì, ehm io volevo parlare un attimo del um, dico come ci si sia arrivati, insomma, a questo 25 gennaio 2011, perché non è scontato e non se ne non se ne parla quasi mai, eh, ma diciamo che eh, compagne e compagne che hanno sempre eh, militato, comunque si sono sempre opposte anche al regime di Mubarak, che è un regime che ha durato 30 anni, eh, dal 2005 s'era si formato questo movimento Che feia, e che eh, fea e continuavano a fare dei presidi e delle contestazioni ehm partendo da lì, appunto, dalla repressione che c'era ed era una repressione, appunto, le guardie facevano cordone intorno ai compagni e alle compagne, e spesso venivano eh, picchiati, poi venivano identificati, portati nelle questure e il massimo delle pene che venivano scontate durante quel periodo erano di qualche mese, naturalmente non ha niente a che vedere con quello che eh, invece sta la repressione che sta subendo eh, adesso appunto l'opposizione che si oppone appunto a a un regime o che si oppone comunque lotta nella vita e e quindi i compagni e le compagne dopo appunto eh, dopo la rivoluzione che era scoppiata in Tunisia e eh, si parla appunto di questa eh, rivoluzione tramite social network che naturalmente non è eh, assolutamente eh, possibile che che che sia questa, insomma, eh, la la realtà e mh, e diciamo che appunto è stata indetta questa manifestazione del 25 eh, gennaio, ma eh, poi eh, nel senso del fatto che il popolo abbia deciso di scendere in piazza, tufo anche un po' di di di quanto eh, il regime poliziesco che c'è sempre stato e continua ad esserci in Egitto e eh, hanno deciso appunto di di esserci, di di di insomma, di scendere nelle strade. E il 25 gennaio appunto è stata una giornata in cui ci sono stati milioni e milioni di persone per strada hai la giornata fondamentale che le compagne e i compagni riconoscono è il 28 eh, gennaio. Il 28 gennaio è eh, il eh, lo stato egiziano eh, decide di tagliare tutti i tutte le linee telefoniche, internet e quant'altro, quindi eh, la gente in, mh, decide di scendere per strada perché l'unico modo per potersi e eh, incontrare o comunque eh, ritrovarsi era quello di scendere per strada, quindi eh, il 28 gennaio è stata una giornata molto importante in cui eh, ci sono stati assalti eh, non solo al Cairo, ma anche insomma in tutto l'Egitto, anche ad Alessandria, proprio alle questure e ai commissariati Eh, identificati come luoghi di eh, torture e di abuso eh, da anni. Quindi eh, diciamo il popolo egiziano si è si è ribellato se si a questo stato eh, di polizia e eh, ma naturalmente la repressione eh, è stata si incrementava sempre di più. Ehm il diciamo eh, che per esempio una delle dei primi massacri dopo appunto la caduta di Mubarak a febbraio è stato il massacro di Maspiro eh, a ottobre eh, del de, del 2011 Maspiro è, è la TV di Stato insomma i militari sono eh, entrati con i carri armati e hanno iniziato a sparare alla folla e quindi è stato il primo massacro <coughs> da da parte dell'esercito e anche questo è il motivo per il quale quando appunto si è arrivato eh, si è arrivati eh, alle eh, alle elezioni era era difficile era impossibile dopo 6 mesi di giunta militare eh, insomma far vincere un candidato che era quel in quel periodo Safi era difficile appunto in quel in quel periodo far vincere un'altra volta l'esercito che dopo 6 mesi appunto aveva già fatto i suoi massagri, quindi eh, anche secondo me questo uno dei motivi per i quali hanno vinto eh, i fratelli musulmani eh, naturalmente appoggiati da eh, dall'esercito, perché l'esercito comunque eh, governa e eh, ha sotto controllo la maggior parte dell'economia del del paese eh, del paese e quindi eh, ha potere decisionale sempre e comunque e dopo è e quello che è successo appunto da dal 2011 eh, in poi, quindi parliamo 2011-2012 eh, prima che i fratelli musulmani eh, arrivassero al potere, sono stati una serie di eh, di eh, scontri e eh, appunto con con il regime eh, in cui appunto ci sono stati decineinaia e centinaia di morti. Muhammad Mahmud eh, come ricordava prima il compagno che eh, il, la prima Muhammad Mahmud da questa stradina che si trova eh, insomma vicino Piazza Takrir sono morti i primi, diciamo, i primi compagni e le prime compagne, parliamo se non sbaglio di una quarantina nel 2011 quindi è diventata una è una via simbolo eh, per per i compagni e le compagne, quindi ogni anno eh, c'era la ricorrenza di Muhammad Mahmud, eh, quindi parliamo di eh, novembre e poi appunto eh, c'era la ricorrenza della rivoluzione a gennaio, quindi diciamo che eh, da novembre in poi eh, ogni anno si susseguivano scontri e repressione E eh, per quanto riguarda le strategie repressive ehm a un certo punto durante il 2012 eh, la polizia non sapeva più come arginare eh, la rabbia delle folle e eh, uno dei dispositivi più peseri che ha utilizzato eh, è stato all'inizio del 2011 e eh, dopo aver arrestato un po' di compagne e compagni, applicare i test di eh, verginità e eh, poi processare militarmente eh, sette compagne dopo che appunto erano state sottoposte a questi test di eh, verginità e insomma questa era una una delle eh, una delle delle modalità eh, repressive che ha usato e il regime. Ehm oltre ai tassi di verginità nei confronti delle donne soprattutto, eh, c'è stato un durante gli scontri una strategia in cui eh, loro eh, insomma andavano naturalmente in borghese, quindi non potevano essere identificati o riconosciuti quando appunto erano e c'erano gas, c'era c'era il lancio di gas ovunque di lacrimogeni, quindi avevi poca visibilità, c'erano dei gruppi eh, organizzati eh, eh, in delle zone particolari, soprattutto a Piazza Takrir in un punto strategico, insomma, che accerchiavano e eh, abusavano e eh, stuprovavano eh, le donne che che appunto eh, riuscivano Eh, a catturare in in quelle situazioni di di scontro e conflitto. In eh, la risposta che i compagni e le compagne hanno dato è stata quella di eh, autoorganizzarsi e eh, di cercare in qualche modo di eh, arginare questa eh, questa pratica besera e quindi c'era questo gruppo che che si chiama Opantis eh, che eh, faceva I turni in giro per per per la strada avevano ehm, c'era un numero da chiamare in caso appunto eh, qualcuna avesse subito qualche qualche violenza e abusa in qualche modo eh, si cercava di arginare anche con la forza e eh, la brutalità eh, di di queste strategie. E diciamo che eh, la repressione ha, ha colpito e colpisce tutte e tutti e eh, non bisogna scordare i bambini eh, che eh, durante gli scontri si trovavano sempre in prima linea ehm parliamo di bambini di strada, quindi che bambini che non non avevano nulla da perdere, quindi eh, l'unica cosa che per cui lottavano era appunto una vita dignitosa e eh, ma anche l'odio e eh, l'odio nei confronti della polizia che gli ha sempre eh, usato a suo favore o comunque spesso venivano arrestati e portati in eh, questi posti assurdi eh, che erano delle carceri per per minori, quindi ci sono stati moltissimi bambini che appunto sono stati ammazzati dalla polizia, moltissimi che invece sono stati arrestati tutt'ora in carcere ci sono ehm bambini che scontano minori, comunque che scontano eh delle delle pene assurde o che si trovano in carcere, cioè in un um, in carcere eh, così senza processo e quindi diciamo che ehm se prima appunto la repress la repressione veniva fatta con con le armi adesso appunto in quest'ultimo periodo eh, la strategia è quella di eh, identificare il più possibile per poi decidere quando eh, quando vogliono di andare a eh, eh, prelevare dalle case eh, eh, le persone che decidono che è il caso appunto di eh, di mettere dentro. Oltre a questo eh, ricordiamo che due massacri eh, che sono avvenuti dentro eh, gli stadi durante due partite, se ti va ti racconterlo perché si tratta comunque di persone che hanno sempre partecipato alle proteste in strada e quindi si tratta di massacri che volevano risultare, come dire, eh, un monito per per tutti e tutte quanti. Sì, eh, il primo massacro, eh, parliamo del massacro avvenuto eh, nel febbraio del 2012 eh, nei confronti degli ultra eh, del del Al Ahly, diciamo, eh, l'Ahly e lo Zamalek sono le due squadre del del Cairo, un po' come Roma e Lazio e mm, il primo massacro c'è stato a Port Said e mm, sono stati ammazzati e 74 tifosi eh, del Ali in un modo eh, veramente mh, brutale e mh, e, e lo stadio è stato completamente chiuso, sono entrata la polizia antisommossa, appunto è intervenuta, venivano sparati, venivano lanciati da eh, le le banchine, quindi eh, diciamo che è stato un un massacro ehm, premeditato e e appunto hanno perso la vita eh, 74 tifosi e a questo appunto nel febbraio del 2012 eh, e a distanza di 2 anni non contenti del massacro fatto eh, da questa squadra e all'Arde nel 2015 c'è stato un altro massacro ehm, nei confronti sempre degli ultras dei, dei, del del del Zamalek che era la squadra eh, avversaria in cui eh, hanno perso la vita una una ventina di eh, di tifosi. Beh eh, giusto per aggiungere che allora la compagna ha parlato quindi di repressione degli di attivisti e attiviste, avevamo accennato a avvocati e avvocate, adesso gli ultras non sarebbe da accennare anche in questa in questo elenco appunto di tutti di, di tutte le persone che vengono represse sarebbe da da da citare certamente gli operai anche gli operai sono continuamente eh, a prescindere che il, le organizzazioni sindacali indipendenti che si erano create eh, durante la rivoluzione sono praticamente sparite e eh, eh, Mh, e, e allo stesso tempo appunto i coloro i quali si occupano di mondo del lavoro e dei diritti dei lavoratori subiscono la stessa sorte appunto de, degli altri, quindi anni anni anni anni di prigione, gli stessi operai in, in questi ultimi giorni c'è un processo in corso ad Alessandria d'Egitto, una ventina di operai che erano in sciopero eh, presso un'azienda nazionale sono stati arrestati e adesso sottoposti a giudizio delle corti delle corti della Corte militare e non appunto uh, di quella di quella civile, giusto per far e la stessa cosa per quanto riguarda anche tutti i movimenti operai che di volta in volta si sentono uh, scoppiare a Mahalla che è una zona industriale vicino ad al Cairo piuttosto che a Porsaid ehm, sì e, e questo perché in generale il il regime teme anche che si possano organizzare eh, delle delle grosse manifestazioni a livello a livello operaio come per esempio quelle di Mahalla del dal 2008 che eh, possiamo anche eh, indicare come uno degli altri e de degli eventi da cui poi è derivata anche la rivoluzione del 2011 e eh, in generale comunque quello che è si una cosa che bisogna sottolineare secondo me è il fatto che eh, i movimenti e di protesta contro il regime per uh, avere dei diritti e così via dicendo ci sono e eh, continuamente si hanno informazioni di uh, operai operai in lotta uh, mh, del settore del chimico piuttosto che de quello del del del dei, mh, eh, del metallurgico del cotone così via dicendo l'unico problema è che eh, il eh, agendo in questa maniera il regime impedisce che vengano che si creano dei movimenti di protesta generalizzati. Ricordiamo anche l'anno dopo la, la di se, eh, anche ci fu un movimento di protesta molto grande, se non sbaglio nel 2015, quello che chiedeva l'aumento del, del salario minimo che in teoria eh, ottennero, ma che poi in pratica non non, non hanno. E questo mh, generò un, tutto un movimento di protesta che vide autobus bloccati e e manifestazioni e manifestazioni varie e accanto a questo naturalmente un altro un'altra parte grossa fetta di società su cui è intervenuto il Ministero dell'Interno e il regime di Sisi, è certamente quello degli studenti e eh, del mondo studentesco tutto, cos così come gli altri, così come i lavoratori, e così via dicendo, anche gli studenti si organizzarono eh, durante le la ri la rivoluzione del 2011 e eh, in seguito alla presa del potere di Sisi e eh, abbiamo abbiamo purtroppo ho dovuto assistere a una repressione brutale eh, con polizia che è entrata uh, nei nelle università che ha sparato, che ha ucciso, che ha ferito, che ha espulso dalle università ancora eh, tutto oggi è possibile vedere eh, delle liste nelle liste degli studenti, qualcuno che è in carcere, qualcuno che fa gli esami in carcere. Naturalmente quando parliamo di mondo studentesco c'è da comprendere anche i, gli studenti delle delle superiori e eh, che ce ne sono tantissimi in carcere e ogni anno il Ministero dell'Istruzione dà liste enormi, migliaia di studenti che che fanno gli esami di stato in eh, in carcere che danno il senso appunto di quanto la repressione sia e eh, questo è una repressione possiamo dire sommersa perché nessuno in effetti eh, dà la notizia del singolo studente che sparisce a casa, di, a cui appunto che la polizia va a prendere a casa o piuttosto che viene preso all'uscita dall'università e eh, e e così via dicendo. Per quanto riguarda gli studenti, in effetti, soprattutto in alcune università dove la presenza islami del de, degli studenti legati ai fratelli musulmani agli, agli islamisti in generale era più forte, per esempio ad Al-Azhar, la repressione è stata veramente brutale. Ehm adesso le misure sono state eccezionali e compreso l'adozione di guardie private, quindi e, e qui anche collaborano anche e, al alcune alcune ditte italiane, se non sbaglio, per la gestione appunto dell'entrata dell dell all eh, e all'uscita dell'uscita all'università e come vi a dicendo, per cui ad, ormai entrare nell'università d'Egitto significa più o meno come entrare in un aeroporto con oh, i polizia statale fuori e e, e Falcon, quindi servizi privati all'interno si sì, eh, continuando appunto un attimo eh, parlando di Mahalla diciamo che nel 2008 eh, che appunto è stato il primo la prima città egiziana eh, in cui è stata eh, in cui hanno bruciato la eh, la foto di Mubarak e, eh, ed è stato un po' una una privista e per quello che poi è eh, è stata la repressione dal 2011 in poi, eh, infatti per la prima volta eh, erano scesa la la polizia con i blindati, con il lancio di gas eh, lacrimogeni e via dicendo, quindi già dal due, dal 2008 eh, appunto il governo egiziano si eh, preparava eh, a reprimere qualsiasi tipo eh, di eh, opposizione. Ehm diciamo che eh, nel periodo che va appunto dal 2011 al 2013, quando poi eh, è stata varata la legge anti protesta il 26 novembre del 2013 ehm e eh, diciamo eh, che la disorganizzazione del eh, del Ministero degli Interni eh, che appunto oltre ad ammazzare per le strade e, e ad arrestare centinaia e centinaia si riusciva eh, in qualche modo facendo pressione perché era anche un periodo in cui eh, c'era la ehm, c'era il supporto delle delle persone e del popolo egiziano si riusciva a far uscire eh, le persone che eh, venivano appunto eh, arrestate durante le manifestazioni e durante gli scontri eh, con eh, con insomma dei presidi di solidarietà e eh, appunto delle campagne che eh, facevano pressione e dal 2013 appunto dopo la legge anti protesta poi appunto il 26 gennaio Eh, era anche il primo anno eh, da dall'uccisione di Giga, Giga era il primo ragazzo che è stato assassinato appunto da eh, il governo di di Morsi e eh, quindi dai fratelli musulmani e eh, è entrata in vigore questa legge e eh, in quel in quella giornata appunto stavamo davanti al Parlamento eh, egiziano ehm, per perché eravamo contro e lo siamo tuttora ehm, ai processi militari eh, sui civili. Eh, dopo questo presidio eh, sono stati arrestati molti compagni come per esempio eh, Aleh Abdel Fattah, appunto un noto blogger anche attivista che sta scontando la pena massima e eh, di questa legge che sono 5 anni di carcere e lui si trova praticamente in una sorta di 41 bis perché non può eh, ricevere libri e, e l'ora d'aria è è ridotta e, e, e le condizioni del carcere egiziano sono eh, durissime. Abbiamo anche altri compagni e compagne che sono stati eh, arrestati in in questo periodo, cioè Mahinur el Masri immagino che una compagna che è anche avvocata anche se lei non si definisce tale eh, ma è sempre stata presente eh, in tutte le lotte in tutte le contestazioni e Mahinour ha avuto un processo dopo appunto eh, durante una manifestazione non autorizzata per il ricordo di Khaled Said, Khaled Said era stato ammazzato nel 2010 ad Alessandria d'Egitto dalle guardie è stato ammazzato di botte fino a quando non è morto, quindi appunto aveva questa questa sentenza di 2 anni lei e altri compagni e ma in ora ha scontato la pena di 6 mesi, poi è stata fatta uscire dal carcere, ma eh, poi ha subito un altro processo eh, per dei fatti e eh, per una lite avvenuta in in un in un commissariato di de, della di Alessandria e eh, appunto sta tutto era scontando una una pena di un anno e 3 mesi. Tra minor appunto, c'è un compagno che eh, ha subito lo stesso uh, processo e eh, che però ha scontato la pena totale di 2 anni del processo appunto di Felletside e eh, è anche nell'altro processo in cui maggiore ecco coinvolta lei e il compagno Yousef che è un uh, giornalista che è anche appartenente ai socialisti rivoluzionari, quindi lo ha sta eh, scontando la pena eh, di eh, da poco ha iniziato a scontare anche la seconda pena di 1 anno e 3 mesi e eh, per quanto riguarda Yusef, Yusef anche lui ci sono molti compagni e compagne che sono in, in isolamento. Eh Yusef si trova in isolamento da un anno e 2 mesi e un po' di giorni e eh, Yusef ha contratto l'epatite C eh, in una eh, in uno degli arresti, quindi queste appunto e carceri o in questi commissariati in cui eh, non sei tutelato in nessun modo, non hai ne cure mediche, non hai eh, tutti i diritti eh, sono completamente eh, assolti nel nulla e ehm, e quindi eh, e eh, diciamo che eh, questa è un po' la situazione di alcuni compagni e compagne. Mahnur si trovava invece nel carcere di Damanhur, il carcere di Damanhur è un carcere che ha capienza di 400 eh, donne, è un carcere femminile e eh, ma eh, appunto con l'ondata di arresti che continua tutt'ora eh, sono arrivate a 700, quindi c'è un sovraffollamento e eh, all'interno delle carceri eh, assurdo e Mainour si trovava all'interno di questa cella 2x3 insieme ad altre 27 detenute non politiche e ehm, la premura di eh, Mainour è sempre stata quella di raccontare in che modo appunto eh, queste donne che vengono arrestate e vengono incarcerate semplicemente perché eh, non hanno e eh, la eh, possibilità economica di vivere una vita dignitosa e eh, e quindi eh, lei ha sempre denunciato quello che eh, viene fatto a loro un'altra compagna eh, di cui appunto volevo parlare è Sane Sane è la sorella più piccola eh, di Ale che è stata arrestata il è stata arrestata ed è rimasta in carcere per un anno e 3 mesi, poi è uscita eh, lei insieme a me, appunto, ad altre compagne, altri compagni con l'indulto e e poi appunto durante eh, le altre contestazioni che ci sono state ultimamente ad aprile ehm, è stato arrestato uno eh, che appunto era e nel gruppo che era stato arrestato e poi rilasciato eh, grazie all'indulto e e appunto quando lui è stato arrestato perché stava eh, volantinando contro la cessione delle due isole eh, è stato fatto anche il nome eh, di Sané, quindi hanno messo il nome di Sané eh, all'interno di questo processo e eh, se ne è andata all'interrogatorio e ehm, appunto ha eh, manifestato eh, il suo eh, dissenso contro appunto il sistema giudiziario che eh, eh, che appunto non che è alla mercé del del Ministero degli Interni, comunque i processi in Egitto funzionano e sono eh, governati da eh, dal dalla polizia, nel senso che eh, i giudici aspettano la chiamata eh, e e poi dalla eh, decidono appunto le sorti delle delle persone, quindi eh, Sanelli è stata data la pena massima di 6 eh, mesi eh, per aver ehm eh, per eh, oltraggio pubblico ufficiale e a dipendente pubblico, scusate, e e quindi poi se n'è deciso di eh, non di lasciare tutti i suoi diritti e eh, di non essere appunto di non fare ricorso e, e di non essere seguita dagli avvocati, quindi eh, lei si trova nuovamente in carcere. Ora allora, ultimamente in Italia e eh, diciamo, più che altro sui social network eh, si sente un po' parlare dei tanti Giulio a degitto, ovvero ovve, si fa riferimento eh, a Giulio Regeni eh, ucciso dalle eh, forze di sicurezza eh, egiziane. Ovviamente noi da qui ci preoccupiamo rispetto eh, il fatto che gli tanti Giulio in realtà siano eh, dei tanti senza nome di cui diciamo da quest'altra parte del mediterraneo non c'è stata poi tanta eh, preoccupazione e a questo proposito e eh, sappiamo che c'è un centro eh, in Egitto che fa eh, monitoraggio rispetto casi di tortura, la brutalità poliziesca, la carcerazione, un centro che insomma è stato anche recentemente e proprio in coincidenza con eh, l'assassinio di Giulio Regeni ha subito un pesante attacco se vi va un attimo di parlarci più o meno del lavoro che conducono, termini quantomeno di eh, messa in luce di quello che è l'operato quotidiano delle forze di sicurezza. E il centro ne eh, parliamo di questo centro che si chiama El eh, Nadim ehm, ed è un centro di eh, riabilitazione contro eh, gli abusi e le torture eh, di stato è attivo da più di 20 anni se non sbaglio eh, eh, in Egitto e monitora eh, appunto tutto quello che eh, che fa eh, lo Stato tutta la repressione che agisce lo Stato nei confronti eh, delle delle persone che vengono arrestate o prelevate o eh, appunto eh, dei, dei desaparecidos. Il Centro Nadim è, appunto è stato è ultimamente sotto attacco come tutte le organizzazioni non governative che lottano anche per eh, la difesa dei dei diritti umani e eh, si occupa eh, fondamentalmente di eh, ogni mese di ehm, cercare di eh, capire quali sono i numeri delle persone che vengono eh, o eh, torturate o che vengono eh, o che appunto subiscono e eh, abusi o stupri eh, o che appunto muoiono all'interno eh, dei dei posti di detenzione, quindi possiamo parlare sia di carceri sia eh, di questure, eh, ma eh, si occupano anche eh, di eh, quello che accade eh, per le strade perché non sono ehm, non c'è repressione soltanto all'interno dei centri di eh, eh, detenzione, ma eh, si parla anche di appunto eh, poliziotti che sparano eh, alle persone per per un litigio e che quindi usano eh, ammazzare semplicemente per un diverbio. Quindi quello che fa il centro eh, Nadim è quello di eh, monitorare ogni mese quello che accade all'interno delle carceri E, egiziane e, ed è un, è un rapporto molto importante perché è anche molto eh, dettagliato e, mh, e parla delle delle persone che muoiono all'interno delle carceri per mancanza di cure mediche e e quindi in in, in qualche modo cioè continua nonostante eh, l'Egitto sia una dittatura militare a eh, denunciare quello che e eh, lo stato ha fatto fa e continua a fare